Чотирнадцять. Джеммі, каже Неша, заводи вогнемети, готуйся рушати. Ні, кажу я, почекай, просто, просто зачекайте, мені потрібно подумати. Лукас прокидається, він уже на ногах, і тягнеться до зброї. Думати, Мікі, про що ти думатимеш? Кого з нас ти відноситим монстрам? Тому що я скажу тобі прямо зараз, це буду не я. Кішка теж піднялася, тримаючи прискорювач у руці та натягуючи ребризер на обличчя. Я з Лукасом. – каже вона. – Час задати їм перцю! – Будь ласка, – каже мовець. – Будь ласка, подумайте, друзі. Зараз не час для необдуманих дій. Краще втратити одного, ніж усіх, чи не так? – Ти казав, що ми не розуміємо їхньої психології, – каже Неша. – Вони точно не розуміють нашої. Вона дістає свої вогнемети з кобури і простягає їх мені. – Ось, не впевнена, що тобі допоможе, але не зашкодить. Джеймі, через скільки ти будеш готовий відкривати вогонь? – Настає хвилина мовчання. Тоді вперше з тих пір, як мовець зійшов на борт, двері кабіни ковзають назад у свою нішу, і Джеймі виринає з кабіни. «Ні», – каже він, – «мовець має рацію. Так само і Мікі. Ці тварі навкруг нас. Якщо ви почнете стріляти, вони будуть на ровері і розірвуть нас на шматки, перш ніж ми пройдемо 20 метрів. Я міг би спробувати з вогнеметом, але я не можу націлити його, якщо вони повзають по нашій броні. Час для бійки був, коли ми рухалися, а вони були розкидані. Зараз надто пізно». Наше дивиться на нього, розтоливши щелепу, довгих п'ять секунд. Лукас нарешті порушує мовчання. «Добре, кролиководи! Тоді що ти пропонуєш? Як ти збираєшся вибрати когось із нас, щоб згодувати павукам? Тому що я повторюю, це чорто-лисого буду я!» Джеймі заплющує очі. Коли він знову їх відкриває, його обличчя стає жорстким і сердитим. «Ні», – каже він, – «це будеш не ти, Лукас. Ти м'язе, а нам потрібні м'язи». Те саме стосується і Чен. І це не може бути Мікі, так? Він наш заклинатель повзунив. Неша, вона теж боєць, і Мікі все одно б її ніколи не відпустив. Так хто залишається? Він дивиться на кожного з нас по черзі, потім хитає головою. Не дивіться на мене так, придурки. Якщо ви якось повернетеся до купола, не смійте бляха нікому казати, що я добровільно на це пішов. Я не доброволець, ясно? Я просто визнаю реальність. Мене втягнули в це лайно, тому що мене призначили пілотувати ровер. Це моя функція. Якщо ми відмовляємося від ровера, то хто я? Мертва вага? Він сміється. Мертва вага, мертве м'ясо, однакові речі. Він повертається до мовця. Чи варто мені взяти ребризер, чи вони просто розірвуть мене на нашматки, щойно я перейду через люк? Я не можу вам нічого порадити з цього приводу, каже мовець. Вони вимагали помічника, вони не дали мені жодних вказівок на те, що збираються з цим робити. Це, каже Лукас, іди в срак черв'яче. Джеймі, каже Неша, ти не повинен цього робити. Ми можемо просто поїхати, просто перекотитися через них. Ми навіть не знаємо, що ці речі здатні пробити нашу броню. Вони здатні, каже мовець. Після спілкування з ними я можу це підтвердити. Немає значення, каже кішка. Неша має рацію. Цього не відбудеться. Ми не приносимо в жертву людей. Вони не вимагають жертви, каже мовець. Вони вимагають помічника. Пам'ятайте, що ви тут чужі, у нас це звично. Нам наплювати, що у вас тут звично, – каже Неша. І якщо ви будете битися, – каже мовець, – вони у всіх вас уб'ють. Щоб ти знав, – каже Лукас, – якщо ми підемо, то ти підеш з нами, черв'яче. Ти не оповзеш. Якщо до цього дійде, то я сам тебе завалю. Ні, – каже мовець, – у цьому немає необхідності. Я сказав їм, що можу торгуватися на вашому боці. Якщо ви зараз спробуєте з ними битися, вони розтінять це як зраду з мого боку, і мене разом з тобою неодмінно розберуть. А провину за мій обман можуть причепити до мого гнізда. Будь ласка, подумайте, що те, що ви зараз тут робите, може бути початком ширшої війни. «Це не наша проблема», – каже кішка. Я падаю на лаву і прихиляюся до стіни. «Це наша проблема, кішка. Якщо вони підуть на них війною, це перекинеться і на нас. Від периметра до найближчої частини їхнього лабіринту всього один клік. Мікі має рацію». – каже мовець. – Якщо дійде до відкритого бою між моїм і їхнім гніздами, переможець піде на вас, щоб замінити матеріали, втрачені в боях. Я думаю, що ви швидко будете розбиті. – Можливо, – каже Лукас. – А можливо і ні. У нас є системи зброї, яких ви ще не бачили. Ви були б здивовані, що ми можемо зробити, якщо нас до цього підштовхнуть. – Стоп, – кажу я. – Всі просто, просто зупиніться. На одну трясся хвилину, будь ласка. Джеймі, сядь. «Лукас, замовкни! Мовце! Наскільки ми зв'язані цими домовленостями? Я розумію, що ти, можливо, не зовсім зрозумів, як ми відреагуємо на прохання відмовитися від когось. Чи ти можеш повернутися туди та переглянути переговори? Сказати їм, що у нас немає помічників? Можливо, є щось інше, що ми можемо дати їм замість цього?» «Я можу спробувати», – каже мовець. «Однак я повинен вам сказати, що з їхньої точки зору домовленості досягнуто». «Ми дуже серйозно ставимося до угод. Якщо я спробую відмовитися на цьому етапі, найімовірнішим результатом буде те, що вони знищать мене, а потім знищать вас». «Звучить непогано», – каже Лукас. «Можливо, ми зможемо наскочити на них, поки вони працюють над тобою». «Лукас», – кажу я, – «серйозно, замовкни, ти не допомагаєш». Він відкриває рота, щоб відповісти, але я думаю, що щось на моєму обличчі переконує його зупинитись. «Скільки часу у нас є?» Мовець повертається до неї. «Часу?» «Так. Як довго ми можемо зволікати, перш ніж вони почнуть нервувати?» «Я не розумію», – каже мовець. «Яка користь від зволікання? У кращому випадку це відтягне неминуче. У гіршому це може дозволити їм прибути ще більше». «Чесно кажучи», – каже Джеймі, – «якщо я збираюся це зробити, то краще покінчу з цим. Сидіти і думати про це ще годину не зробить мене щасливішим». «Ні!» – каже Неша. «Ти не вийдеш туди, доки тобі абсолютно не доведеться. Це як королі злодії, чи не так?» Вона оглядає кабіну. Все, що вона отримує у відповідь, це чотири порожніх погляди. «Королі злодій!» – каже вона. «Це притча. Моя мама, мабуть, сто разів її розповідала. Ніхто з вас не знає, про що я? Можливо, це щось з нової надії?» – каже кішка. Неша закочує очі. «Подивіться. Ось є злодій, гаразд? Його ловлять і тягнуть його в суд короля». Мабуть, він украв щось велике, бо король засуджує його до смерті. Коли його тягнуть, злодій каже, «Почекай, ваша високість, якщо ви не стратите мене, я навчу вашого коня говорити». «Ну, це привертає увагу короля. Скільки часу це займе?» Він каже, «Рік! Дай мені рік, і твій кінь заговорить». Король обмірковується, потім знизує плечима і каже, «Добре, це рік. Якщо мій кінь не заговорить до закінчення цього часу, тебе повісять». Злодій кланяється, і вартові виводять його. Коли вони вийшли з тронного залу, один із охоронців питає, «Який у цьому був сенс? Все, що ти зробив, це відклав своє повішення». Злодій посміхається. «Рік, це довго. За той час король може померти. Я можу померти. Або хто знає, може і кінь навчиться говорити». Після довгої незручної мовчанки, мовець каже, «А що таке кінь?» «Немає значення», – каже Неша. «Суть у тому, що ми протримуємося стільки, скільки зможемо. Отже, скільки це часу, мовець?» Мовець замислюється, щелепами. Це не зовсім зрозуміло, каже він нарешті. Ми не обговорювали терміни. Тоді гаразд, каже Неша. Ми чекаємо, поки вони постукають. Тож ось чого я не розумію, каже Неша, порушуючи мовчання, яке тривало майже дві години, але здавалося, що це скоріше місяць. Ця планета якась діра, так? Безобраз мовце, але це місце не дуже дружнє до життя, чи не так? У мене немає точки порівняння, каже мовець. Мені вона здається досить дружньою. «Повір мені на слово», – каже Неша. «Вона не така. Але це не моя думка. Я хочу сказати, що Союз дослідив багато планет за останню тисячу років. Більшість з них більш придатні для життя, ніж ця. І за весь цей час ми натрапили на ще один розумний вид?» «Два», – кажу я. «Роанок» і «Лонгшот». Третє, якщо рахувати систему, яка з'їла перший корабель колонії Ідена. Каді, каже Лукас. «Вони коли-небудь зрозуміли, що там відбувається?» Я хитаю головою. «Не зовсім. Все, що ми знаємо, це те, що щось змушує кораблі безслідно зникати, щойно вони потрапляють у хмару Оор та системи. І що все, що може використати цей трюк, напевно, не те, з чим ми хочемо возитися». «Хіба ви не казали, що на новій надії є розумні істоти?» – каже кішка. «Це щонайменше чотири, правда?» «Не суть, – каже Неша. Суть у тому, що найбільшості придатних для життя планет немає технологічних цивілізацій, так? Яка ймовірність, що їх тут буде дві?» Всесвіт це дивне місце», – кажу я. «Хоча це гарне запитання. Я вважаю, що наше базове очікування полягає в тому, що поява одного розумного вида на планеті пригнічує появу будь-яких інших. Принаймні, це сталося на Старій Землі. Було півдюжаних гомінідів, які могли зробити еволюційний стрибок, але щойно ми перетнули Рубікон, решта таємничим чином зникла. Хоча хто знає, може це просто добріша і ніжніша планета?» «Як щодо цього мав це?» – запитує Неша. «Є якісь відомості? «Мені шкода», – каже мовець. «Я не думаю, що розумію. Ви вірите, що на цій планеті є два мислячі види?» Це викликає у нього довгу хвилину мовчання. «Ти сказав нам, що ви вели переговори з цими штуками», – нарешті каже Неша. «Ти хочеш сказати, що вони навіть нерозумні?» Як я намагався пояснити, це складне питання. Істоти ззовні переважно помічники. За вашим визначенням, багато з них можуть бути нерозумними, однак, схоже, є принаймні один присутній прайм. Я говорю не про окремих осіб, – каже Неша. Але вид, вони розумні? Знову ж таки, мені здається, я не розумію. Ми погодилися, що ми розумні, чи не так? Хіба ти не визнаєш, що я розумний? Неша відкриває рота, щоб відповісти, вагається, а потім знову закриває його. Отже, – кажу я, – ти хочеш сказати, що ці речі там повзуни? Будь ласка, уточніть. Я повзун? Так, – каже Лукас, – ти повзун. Тоді так. Істоти ззовні зараз також є повзунами. Ми однакові. Я казав вам, що вони сали наших друзів на півдні, чи не так? Але, починає Неша. Ти хробак, каже Лукас, а вони павуки. Ви різні. Вибачте, каже мовець. Я думав, ми порозумілися. Ця оболонка не є біологічною. Це конструкт. Як інакше ми б могли зимітувати ваш голосовий апарат за такий короткий час? Це дає нам велику гнучкість. Ми можемо прийняти багато форм. «Справді, – каже Лукас. – Ти мех? – я хитаю головою. – Не зовсім. точно неточний не є механізмами. Це якийсь гібрид. Принаймні, той зразок, який ми зловили, був таким». «Правильно, – каже мовець. – Ми гібриди. Частина біологічна, частина механічна. Тому ми так цінуємо метал. Наявність металевих елементів є найважливішою межею нашого відтворення». «Хм, – каже Неша. – Тепер ще менше хочу віддавати їм ровер». «Скільки цих павуків вони зможуть зробити з того, що вони назбирають з ровера?» «Сотні», – каже мовець. «Залежно від того, з яких саме матеріалів він зроблений. Можливо, багато сотень. Ця машина є великим ресурсом». М -м -м", каже Лукас. «Мені раптом стало дуже цікаво, що саме вийшло під час цих переговорів». «В точку», – каже кішка. «Ти про що?», – запитує Неша. Лукас знизує плечима. «Досить очевидно, чи не так?» Черв'як щойно зізнався, що його група так само відчайдушно потребує металів, як і ті речі на вулиці, так? Тож логічно припустити, що він хоче отримати шматок цього ровера так само сильно, як і павуки. Отже, він виходить туди і каже їм, що може вмовити нас здатися без бою, якщо його гніздо отримає частку здобичі. Це досить проста афера. Мовець піднімається з підлоги і повертається обличчям до Лукаса. Афера? Я не знаю цього слова. Ти мене звинувачуєш у зраді? Лукас не використовує свій прискорювач, але його палець знаходить спусковий гачок. Я ні в чому тебе не звинувачую, Черв'яче. Я просто називаю речі своїми іменами. Це погано. Зараз мені потрібно це закінчити. Я встаю на прямі ноги. Ні, кажу я. Цього не станеться. Лукас, вставай. Мовець, ти теж. Ми всі тут друзі, пам'ятаєте? Говори за себе каже Лукас. Друзі не годують друзів павукам. Вони не хотіли його їсти, каже мовець. Ми не зацікавлені у вас, як джерелі їжі. Ваші білки не засвоюються. Справді, запитує Лукас. І звідки ж ти це знаєш? Вони знають тому, що розтинали мене два роки тому, кажу я. Вони взяли шостого і розбирали його на частини, щоб побачити, з чого він зроблений. То це те, що вони зі мною зроблять? запитує Джеймі. Розберуть мене на частини? «Швидше за все так», – каже мовець. «Ваші люди – нова річ у цьому світі. Лише це робить вас гідними вивчення. Крім того, ви довели, що небезпечні. Цілком зрозуміло, що ми відчуваємо потребу вивчити, як ви влаштовані». «Я відчуваю серйозне бажання вивчити, як ти влаштований, черв'яче, гарчить Лукас. «Гей! Я сказав досить, Лукасе! Заткніться, будь ласка! Ми цього не робимо! Ми не збираємося зараз вбивати один одного, у нас достатньо проблем з цими потворами ззовні». Мовець, скажи мені щиро, ти погодився взяти частку металу, якщо ми дозволимо цим штукам розібрати ровер? Так, каже Мовець, я погодився. От лайно, каже Неша в приголомшеній тиші. Мовець, я кажу обережно, щоб мій тон був нейтральним, ти продав нас? Ні, каже він, я не продав вас, якщо я правильно розумію цей термін. Я отримав найкращу угоду для нас всіх. «Зрозумійте, будь ласка, вони жорстко твердили, що візьмуть ровер. Якби вони взяли це все, вони б змогли створити ще сотні самих себе. Вони вже за деякими показниками міцніше за моє гніздо. Можливо, це дозволить їм створити достатньо додаткових помічників, які дозволять їм переважити та витіснити мій прайм. Я казав вам, що це їх мета». «А ми тобі казали, що це не наша проблема», – каже кішка. Подумайте, будь ласка, ми ваші союзники. Якщо нас витіснять, ваше становище погіршиться. Навіть якщо ви не вірите, що наші друзі зможуть вас знищити, якщо ми заберемо частину металу з цієї машини, ми з більшою ймовірністю зможемо зберегти своє місце. Це вигідно нам обом, чи не так? Ось і все, каже Лукас. Мікі, ти це чуєш? Ти ж не можеш серйозно думати про те, щоб виконати цю угоду. Я не буду його зараз товкти. Я розумію, що він нам потрібен, щоб знайти бомбу. І нам потрібна бомба, щоб вижити. Однак відтепер його слід вважати ворогом. І ми не можемо довіряти жодному клятому слову, яке він сказав про павуків. Я знаю, що повзини можуть прорізати броню пехотинця, і знаю, що вони можуть прорізати на у головному люк, але цей ровер побудований за військовими специфікаціями. Він розроблений, щоб витримати термоядерний вибух за тисячу метрів. Якщо вони зможуть врізатися в це, то, я думаю, ми облажалися. Але якщо ми вийдемо з цього люка всередину тих штук, я гарантую вам, що вони не дозволять нам піти. Я дивлюся на Джеймі. Він не зустрічається зі мною очима. Кішка дивиться на Лукаса і киває. Звертаюся до Неші. Вона знизує плечима. Він правий, Міке. Саме тоді ми чуємо цок, цок кіхтів на даху ровера. Щоб ви не вибрали, каже мовець. Вибирайте зараз. Я думаю, що наші друзі постукали. Час сповіді. Я ніколи не вмів приймати миттєві рішення. Одного разу на Бідгарді, коли я був дитиною, я стільки часу вагався, якийсь саме смак вибрати в магазині Морозова, що моя мама витягла мене звідти з криком, що Морозова взагалі не буде. Я нікого не запрошував на прощальний бал у своїй школі, тому що не міг вирішити, яка з трьох дівчат мені б відмовила. Я опинився на цій богом забутій планеті, тому що не міг вирішити, краще це чи гірше, ніж просто вбити себе, щоб втекти від Даріуса Бленка. Цілком можливо, що я не був ідеальною людиною для того, щоб очолити цю місію. «Джемі!» – каже Неша. – «Повертайся в кабіну, ми їдемо!» «Ні!» – каже мовець. – «Будь ласка, передумайте. Якщо цей ровер почне рухатися, ви готові битися. «Більше не буде жодних переговорів і подальших затримок не буде. Ви можете вірити, що можете втекти, але я кажу вам, що це не станеться. Якщо ви спробуєте, вони вб'ють нас усіх». «І твої батьки не отримують своєї частки здобичі, чи не так, черв'яче?» – каже Лукас. Він уже споряджений і готовий рушати. Відкрий люк, Джемі, час битися!» Джеммі дивиться на мене. «Міккі, ти все ще керуєш цим шоу, так? Тож вирішуй!» Я відкриваю рота. Закриваю його і знову відкриваю. Протягом п'яти секунд я п'ятнадцять разів переходжу від боротьби до капітуляції. Неша дивиться на мене, вираз її обличчя нерозбірливий. Я збираюся сказати їм робити все, що їм заманеться, коли мій окуляр блимає. Червоний яструб. Міккі? Хлопці, ви ще там? Міккі Сім. Берто? Червоний яструб. Вони всюди на тобі, друже. Міккі Сім. Я знаю, знаю. Де ти? Червоний яструб. Тримайся міцніше, Мік. Зараз тряхне. «Вниз! – кажу я і падаю на підлогу. – Візьміться за щось!» Ніхто не рухається. Неша закочує очі, а Лукас тільки но відкрив рота, щоб сказати щось неприємне, як глушливий удар вдаряє в бік ровера і піднімає його вгору. Неша спотикається, б'ється головою об дальню перегородку і падає вниз пухкою купою. Лукас і Кішка встигають зачепитися за люк, а Джеймі розпластуються на підлозі поруч зі мною. Лише Мовець, здається, не турбується, присідаючи посеред проходу, коли ровер падає на колеса, щоб його знову вдарило та підняло з протилежного боку. "Мікі!" Лукас кричить. "Що в біса відбувається?" "Це Берто!" я кричу у відповідь. "Джеймі, нам треба рухатися!" Третій вибух, трохи віддаленіший і не такий катастрофічний, змушує всіх рухатися. Джеймі залазить у кабіну, і за кілька секунд ми рушаємо з місця. Лукас стукає в люк одним кулаком. Коли він відчиняється, дві ноги пролазять крізь простір на горі. Кішка стріляє, павук розпадається, а потім вони з Лукасом вилазять на гору. Неша лежить і не рухається. Я вагаюся, але зараз не маю часу допомагати їй. Я хапаю її прискорювач, вдягаю ребризер і слідом за кішкою і Лукасом виходжу на дах. Зовні панує хаос. Я сподівався побачити над головою важкий ліфтер, який спустошує свої ракетні шахти. Але коли я піднімаю очі, я бачу лише Берто та його клятий планер. Позаду нас є три величезні кратери, і коли я підтягуюся десь за 50 метрів праворуч, лунає інший вибух. Вибухова хвиля, мало не скидає мене з ровера. Башта вогнемета розпечена, його промінь ковзає вперед і назад по 20-градусній дузі перед нами. Кішка і Лукас присіли з обох боків башти, постійно ведуть вогонь, очищаючи наші фланги. Павуки ширяють в усіх напрямках. Я опускаюся на живіт, вмикаю прискорювач і починаю збивати цілі. 20 секунд, і лунає ще один вибух. У полі мого зору не залишається нічого, щоб могло б рухатися. Я чую ще два постріли позаду себе, потім іще один через кілька секунд. Потім нічого, крім постійного хрускоту шин по камінню. «Все чисто», – каже Берт парації. «Схоже, що ті, хто вижив, залягли на землю». Неша. Я прибираю прискорювач і залізаю всередину.